Evo potroda ovih riječi gospodnjih koje su davno izgovorene. Davno u vremenu, a izgovorene silom vječnosti. I evo u ove naše dane u ovom našem dvadesetom, dvadesetprvom vijeku odjeknu svjetlost, prosu se, izlise svjetlost Oca Nebeskog, riječju Sina Njegovog, a silom Duha Svetoga kroz čovjeka. Ne prvi put, mada i da je prvi put, bilo bi veliko čudo jer kroz čovjeka se projavljuje sila Božja, kroz čovjeka se otkriva svjetlost božija evo čuviste ove riječi koje to nagovještavaju riječi gospodnje koje su izgovorene prije nego što će se ta čuda desiti Kaže, reče, Gospod svojim učenicima, vi ste svjetlost svijetu. Ona kaže, niti se užiže svjetiljke i meće pod sud, nego na svjećnjak, te svjetli svima koji su u kući. Pa onda opet o svjetlosti kaže,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 koju primamo i koja je po primanju zaista naša svjetlost primamo od sunca, od istočnika svjetlosti dakle od trosunčanog Boga Otca i Sina i Svetoga Duha i ta misao to usmjerenje uma volje i srca nikad ne smije da popusti To bi značilo kao da izvadimo oči u sred bijela dana. Velika tama bi našla na nas, prodrla u naš život. Tako i čovjek, a posebno ljudi koji su postavljeni na velika mjesta, odgovorna mjesta, odgovorne pozicije u crkvi, Mislimo prvenstveno na arhijerejske pozicije, jer danas slavimo velikog arhijereja, svetog nektarija, čudotvorca i ovo jevanđelje se čita kad slavimo svete jerarhije, svete episkope, vladike. Osebno se to odnosi na njih, da živeći nikad ne zaborave onoga kome služam i da ne zaborave ne samo prostim pamćenjem i onim neophodnim činovima kroz koje postaju, odnosno bivaju podignuti na stepene episkopske službe, jer to bude, bude zakazan dan, u danu određen sat, u satu određen trenutak i eto izvrši se tajme. I to ostaje kao dan u nekom mjesecu koji pamtimo. Ne misli se na to pamćenje, nego na neprestano držanje uma na istočnike blagodati, na izvorišta vječne svjetlosti, vječnog života. I sveti apostoli, i svi sveti arhijereji, i svi sveti jerarsi, imali su oko uma neprestano usmjereno ka suncu vječne nestvorene svjetlosti. I ta svjetlost prelamala se kroz njihove duše, kroz njihova dobra, evanđelski dobra djela i obasjavala je svijet. Zamislite kako je to divan prizor, Uzvišen, da kroz čovjeka sija Bog, sija svjetlost božanstva. A kako? Kroz dobra, evanđelska djela. A ta djela, ako su dobre i ako su jevanđelska, ona moraju svjedočiti onoga koji je jedini izvor dobara, uradimo neko dobro djelo, a ostane nejasno otkuda to. Ostane nejasno ko to radi, koji je taj koji radi, koga je poslao i u čije ime i čijom vlašću takva djele čini, pošto su to čudesna i velika djela, onda to nije dobar svjedok i ta djela ne mogu biti dobra. Samo ono dobro Koje svjedoči onoga koji je jedini dobar, koji je jedini izvor dobara i svakog dobrog djeva koje ljudi čine, on može da nadahne, on može da pokrene sve te ljude da čine takva djeva. I oni čineći ih svjedoče Otca Nebeskoga. Među takve velike svetitelje, velike jerarke i učitelje i učenike gospodnje, jer ove riči su upućene učenicima Hristovim, učenicima gospodnjim, a Sveti Nektari bio novi učenik vječnog Boga, u ove naše dane je učio tu nauku i evo potvrdio je i svojim životom i svojom smrću, A evo poslije smrti svjedoči da taj život nije bio običan, da je bio svet uzvišen i vječnim Bogom zapečaćen i blagosloven. To evo svjedoči i ovo naše sabranje, ovo naše večernje bogosluženje, ovo naše bdenije u njegovo ime. Njega koga mi nikad nismo ni vidjeli. Ne znamo ni gdje je živio. Ne znamo ni glas mu čuli nismo. Međutim, vidimo da je našoj crkvi On važan. Vidimo da je našem gospodu važan. I vidimo da se sila Božija kroz njega projavljuje. Ono što je Dobro naglasiti jeste, kako i u službi govorimo, da je on novo javljeni u ovo naše umorno vrijeme, u ovo naše doba kad mnogi posumnjaše. kad se mnogi odrekoše vjere pravoslavne, kad se mnogi odrekoše učenja vjere pravoslavne crkve pravoslavne, kada se mnogi odrekuše predanja svetoga, evo nama, ako smo još uvijek zainteresovani, ako smo još uvijek vjerni, novog javljanja vječnoga Boga, koji je u crkvi živ i životvori kroz nju, kroz ličnost svetoga nektarija Eginjskog. I zaista, mnogo su nam važni, novojavljeni svetitelji. Zašto? Zato što oni potvrdzuju vječnu istinu, da je Gospod zaista živ i da je kao živ, vječno živ i životvoran, prisutan u crpi Hristovoj. Pogledajte, braćo i sestre, druge zajednice, religiozne zajednice. Tamo je veliki duh mrtvile, veliko uninije, veliko nezadovoljstvo, veliki moralni pad, velike deformacije, velike sablaze i mnoge ružne sene i sijavanje tame. A da ne govorimo o svijetu koji se na tamo navikao, i koji svjetlost počinje da mrzi, isto kao što je mrzi onaj koji jeste tamo, iz koga tama i sijava, mislimo na džavola. Nego i izvan pravoslavne crpe vidimo veliki pad, nema svjedoka. Nema svjedoka, znači, sve je jadno, tanko, sve je... Zarđalo, sve je zaboravljeno, sve je razoreno. Pa ono što je nekad bilo i to se više ne poštuje. Znate, iza naše majke crkve ne poštuju se svjedoci Boži. Ne poštuju se učenici gospodnji. Ne poštuje se svjetlost oca nebeskog koja je kroz njihova dobra djeva sijava. Sve te mošti, njihove se ne poštuju. Znate da izven crkve ne poštuju se mošti, izven pravoslavne crkve. U onim prelašćenim zajednicama, nazovi hrišćanskim, oni to smatraju e, ljudilom, klanjanje kostima, klanjanje mrtvima. A Bog ti pomogao, kako je govorio naš dragi I pun vjere, brat Dimitrije, pa taj kome se klanjamo, taj je Otca Nebeskoga svjedočio. I svjetlost koja je kroz njega sijala nije ljudska, no Božija. Valja se pokloniti. To nije idolopoklonstvo. Nije poklanjanje samo čoveku nego u ovoproćenju Božije. Mi na taj način samo potvrđujemo i produbljujemo i čuvamo svoju vjeru u ovoproćenog Boga. A imali, braće i sestre, išto bolje za nas ljude nego da vjerujemo da smo pozvani da budemo Bogovi i da je Bog postao čovjek. Pa držimo da nema ništa uzvišenije. I da nema ni jedne bolje mogućnosti niti vjere od te vjere u Bogo čovjeka, u ovoploćenje gospoda Isusa Hrista. I mi poštajući svetitelji, među njima i svetog nektarija Eginskog, novo javljenog čudotvorca, mi se klanjamo ovaploćenom Bogu čije se ovo ploćenje projavljuje kroz svetitelja, kroz njihova silna i čudesna djela, iza života i poslije smrti. Ne vidimo razlog da se ne poklonimo. To je veliko ohrabrenje za sve nas. U ovoj dolini tame, mraka, smrti i poraza Zašto se ne bismo poklanjali pobjednicima? Zašto se ne bismo približili onima koji svijetle očevom svjetlošću? Koji govore o ocu Nebeskom? Koji nas uče kako da se poklanjamo Bogu u trojici? Evo vi vidite ovdje kako u Evanđelju Gospod kaže da riječi koje nam je dao Neće proći, nebo i zemlja će proći, vidite i sami kako tomu njevito prolazi, kako život brzo prođe, znači, začas život prođe, a riječi Božje ne mogu da prođe, kaže nebo i zemlja će proći, a riječi moje neće proći. I kako je dobro, braći i sese, u vremenu sresti se sa onim koji ne može da prođe, koji je iznad vremena, ili da kažemo koji je jači od vremena, pa se sresti sa njegovim riječima koje predstavljaju ispruženu ruku, za koju uhvativši se, izbavljamo se od bujice vremena, razorne bujice vremena i smrti i demona i te riječi su zavisno životvorni sveti oci i sveti nektari erginski među njima čuo te riječi zavolio ih usvojio ih je, trudio se da živi po njima crkva ga je tome naučila ni on sam to naučio crkva ga je tome naučila on je jerak crkve kao što je sveti Vasilij ustroški čudotvorec učenik Crkve Hristove pravoslavne Nije on nikao tamo Kao što danas mnogi misle Eno tamo je nikao Tamo se pojavio I sad valja gore poći pokloniti se. Čekaj malo Raspitaj se kako, kuda Od koga, na koji način Pa da vidiš da je to sve Crkve naše djelo I crkve pravoslavne Čado Koje je ona dojiva koje ona rodila, pa doila, pa vaspitavala, učila, podizala i čudotvorcem napravila. I sva čuda koja dolaze od svetog Vasilija Stroškog jesu projava sile Božije kroz pravoslavnu crku. čije Jerar bio, episkop Vasilija. Tako isto. I sveti nektar i eginjski čudotvorec je jera, arhijerej, crkve pravoslavne i veliki čuvar njenih riznica, to jest učenje, predanje. Imamo na naš jezik preveden njegov katehizis, katehize njegove, divno učenje, sistematski izloženo. Osnovnim istinama naše vjere, taj čudotvorac koji iseljuje od raka i od mnogih bovesa koji mrtve vas krasava, koji je danas jedan od najpoznatijih svetitelja i čudotvoraca, on je učitelj crka, on nije samo čudotvorac, eto tako da nas liječi od glavobolja, od raka. On učitelj, on želi mnogo više da nam da nego da zaustaviti jedan smrtonosni proces, kao što je kancen. On želi da nam da svjetlost vječnoga života, koju je primio kroz riječi Božije. I potrudio se kao pravi jera, kao pravi apostol, da sve istrpi i velike uvrede i klevete, sve onako kako i vladika njegov trpio, gospod Isus Hristos, Pratio ga je kroz čitav život i reagovao onako kako je gospod zapovjedao i učio u svom svetom evanđelju. I primio je svjetlost i počeo da svjetli i svojom svjetloštvu, svojim dobrim životom, dobrim djelima da podstiče narod, da slave oca njegovog koji je na nebesima. To su pravi služitelji crkve koji živeći po volji Bože svjedočuje Boga. Oni se vječno pamte i u carstvu nebeskom nazivaju se veliki. A zašto su veliki, braćo i sest? Zato što su oni za razliku od drugih, dobrih ljudi, uzeli još jedan veći podvig na sebe. Naravno, Skopčan i sa velikim rizikom. Evo vidite, recimo, mi je ovdje sabrani. Mi uglavnom slušamo. Primamo blagoslove, pa oćemo li nećemo, to je jedan naš mali prostor i poziv na vjernost u malome. Ali od nas se ne očekuje više. Gospod ne traži više od nas. Budi dobar i bit dobro. Jedna fina blagoslovena pozicija u mjerama stasidije u kojoj sjediš. Međutim, blagoslov koji je primio Sveti Nektarije mnogo iznad toga po odgovornosti, on je, braći i sese, bio učitelj crkve. To je velika odgovornost, istina i velika čast, ali ogromna odgovornost. Ogromna odgovornost. Mnogi sa tih pozicija nisu uspjeli, nažalost. Mnogi su se survali u dubine preispodnje. Veliki je to podvijek, velika odgovornost. A oni koji uspiju, koji održe nivo i koji izvrše i nauče, kako kaže gospod, nazvaće se velikim u carstvu. Nebesko. Evo, čujmo i u samom evanđelskom tekstu. Ako dakle ko ukine jednu od ovih najmanjih zapovijesti i nauči tako ljude, nazvaće se najmani u carstvu nebeskom. Ako izvrši i nauči, nazvaće se velikim u Carstvu Nebeskom. Jedan od velikih otaca naše crkve i novojavljeni, zajedno sa našim svetim Nikolajem žičkim i okritskim sve zajedno sa novojavljenim Justinom ispovjednikom zajedno sa novojavljenim i još uvijek nedovoljno ispoštovanim od nas, ljudi, njegovih Crnogoraca, Ju, Simeon Dajbarski, sa novojavljenim Jovanom Šangajskim i mnogim drugim novojavljenim ocima i učiteljima I sveti nektarije, braće i sestre, nova zvijezda na nebu crkve, novi istočnik svjetlosti. Mi nema potrebe da tražimo svjetlost u svijetu. Nama je svijet nikad neće dati, jer on ne može da nam je dati. Zašto? Zato što svijet utami i u zloveži. Svijet samo može da nas oprži, Batorom grijeha i mrakom preispodnjim. Ne može svijet ništa drugo. U maksimalnim projevama, u njegovim visokoobrazovnim ustanovama, univerzitetima, samo mrak isijava u odnosu na svjetlost božanstva, kojom sija crkva i koja nam se otkriva Ne samo kroz ovoproćenog Boga, vracu i sestra, nego i kroz nosioce svjetlosti, a to su svetitelji naše crkve. Svaki kivot jeste zrak netvarne, nestvorene, vječne, besmrtne svjetlosti. Svaka čestica moštiju jeste zrak tog velikog sunca, Svaka njihova riječ, svaka njihova pouka, svaka njihova duše spasonosna knjiga, učenje, jeste puno svjetlosti. Uzmimo samo sunce naše crkve, to je zdjele svetog vladike Nikolaja. To je okean svjetlosti. Tu je čoveku teško i da pridje, teško i da gleda kao što je teško i u sunce gledati kako je to isijavanje i mnogi i mnogi i mnogi drugi svetionici našeg svetog pravoslavlja zato treba da se ohrabrimo treba da se radujemo onako sa strahom i da služimo u crkvi sa trepetom ali i da ne padamo, da se ne plašimo i što je vrlo važno da ne sumnjamo. Ako nisi vidio Boga, danas neki kažu, a džeje Boga ne javlja se, a kako, a što, a evo ti Bog, sveti nektar i to je Božja sila, to je Božja projava, to je svjetlo od očeva. Sveti nektar je, to Otac Nebeski svijetli kroz njega. Ako ga u njemu ne vidiš, nig, nigdje ga vidjeti nećeš. Ako ne povjeluješ da je tako, drugi te ubijediti neće. Ako će te ako svetitelj, i to takvog formata kao što je sveti nektarij. Neka bi dao gospoda njegovim molitvama, velikim molitvama, silnim molitvama, Jer ima smjelost pred Bogom i stoji pred predstavom, kao što je smjelo stajao za života pred predstavom svešteno dejstvujući, služeći, sveštenu liturgiju. I sad stoji pred predstavom Boži i moli se za sve nas, breću i svesa. Sad on može više nego što je mogao za života. Sad je na mnogo većim visinama, sad mnogo više vidio. Sad mnogo više zna, sad mnogo više može. I ovo gde nije u njegovo ime je posledica njegovih molitava, a ne našeg nekog truda. Na sve on privukao, on se molio iza podmojinskog bitev i za narod naš namučen Ponekad uplašeni, moli se da se podignemo, kaže, evo, ja ću da pomognem, kaže. Zato pomolimo se, braći i sestri, i svetom nektariju, da nam ulije vjere, da nam da svjetlosti, one koju je sam primio, da možemo u svjetlosti, da vidimo svjetlost i da Hodimo putem svetih otaca, učitelja naše vjere svete, svjetunosne, pravoslavne. Amin Bože, daj.